L'alioso Liitat veia 91 si és la Gema. És districte de Sant Andreu de Palomat. Radio Trinitat de Vella.s és. La, la primera emissora local d Osi notturn i músicaúsica Electrònica de Barcelona. hor. L'alioso Liitat veia 91 sis és la Gema. Un immigrant nigerià que va iniciar la seva residència legal a Espanya el 1997 ha vist rebutjada la seva petició de nacionalitat a la firma en un examen. Per conèixer el seu grau d'integració, que Saragossa tenia platja, que Golla era una estació de metro i que el sistema polític del país era la república. Això es posa de manifest en una sentència de l'Audiència Nacional que confirma la decisió de la Direcció General del Registre de negar la nacionalitat al sol·licitant a causa del seu nul coneixement de la realitat institucional, política, geogràfica i cultural espanyola. En l'examen de Cultura General Bàsica, pel qual va haver de passar el registre, l'immigrant Nigeria va assegurar que desconeixia què era la Constitució i les comunitats autònomes i va afirmar que o Saragossa i que el seu atractiu més típic és la platja. L'encarregat del registre, a la vista de l'examen, va concloure que l'immigrant tenia escàs o nul coneixement de dades elementals de geografia espanyola i de les festivitats i de nota mínima integració en el país. En la sentència, l'Audiència Nacional davant la qual l'immigrant va recórrer la decisió del registre ha al·legat que aquest absolut desconeixement de les institucions bàsiques resulta incompatible amb l'exercici dels drets polítics que comporta l'optació de la nacionalitat i transcendent el que és simplement moure's amb desabuntura en una vida professional, econòmica i familiar a Espanya. El tribunal ha admès que el recorrent va poder acreditar en el seu historial laboral gairebé 10 anys de treball per, com, per compte d'altri o propis circumstàncies afegeix que denoten implicació en la societat a la qual viu. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la DFM és tot un poble qui us parla i acompanya Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi García.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 I comencem parlant de que ahir es va realitzar el Consell de Barri Extraordinari de la Sagrera. El casal de gent gran, La Palmera, al carrer d'Olesa número 41, va acollir ahir un Consell de Barri Extraordinari de la Sagrera. Doncs el Consell es va parlar de la cobertura provisional del pati de l'escola Pegasso, de la reurbanització dels carrers Sant Antoni Maria Claret amb passatge Coello i també va haver-hi torn obert de paraules. I no, no ens movem de la Sagrera perquè hem de dir-vos que el carrer de la Sagrera canviarà el nom pel de Gran de la Sagrera. El carrer de la Sagrera era l'eix vertebrador del bar i abans que soterressin les vies del tren de la línia del Vallès i s'urbanitzés l'Avinguda Meridiana, aquest carrer connectava amb la ciutat i s'hi desenvolupava la vida social, econòmica i cultural. Els veïns sempre l'anomenaven com el carrer gran. El centre de documentació de la Sagrera ha va la necessitat de recuperar-ne el nom popular i la comissió del nomenclàtor de la ciutat l'ha acceptat i els propers mesos en canviarà la retolació. Carretera de Ribes, aquest és el nom originari de l'actual carrer de la Sagrera que connectava amb el centre de la ciutat. Era l'eix vertebrador del barri al voltant del qual va créixer la indústria.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 També hem de comentar-vos que aquest dijous es farà el plenari del Consell de Districte. Demà a les 7 de la tarda es realitzarà a la seu del Districte Sant Andreu, a la plaça Urfila, un nou Consell del Districte a la Sala Andreu Culpines. Aquest plenari serà presidit pel regidor del Districte de Sant Andreu, el senyor Raymond i la presidenta de senyora Imma Moralera. El plenari servirà per conèixer les principals actuacions que es duran a tot Sant Andreu en els propers mesos. I també ara volem parlar-vos del mercat del Mercat del Bon Pastor, perquè ja ha estat adjudicat el projecte de remodelació del Mercat del Bon Pastor. La inversió que es destinarà a aquestes reformes és de 180.000 euros al Bon Pastor. Aquesta nova instal·lació són vuit els mercats que s'estan remodelant actualment a la ciutat. L'Ajuntament de Barcelona ha adjudicat la realització de l'avantprojecte, projecte bàsic i projecte executiu de l'obra de remodelació del mercat del Bon Pastor a les empreses Bas Jordi Badia, SLP i Arquitectura i Instal·lacions AA25 i SCP. Raimon Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, ha assegurat que aquestes noves adjudicacions s'afegeixen al procés de reforma i de modernització dels mercats municipals en curs que sumen una inversió de 130 milions d'euros per a tot el mandat. Pel que fa a la reforma del mercat del Bon Pastor, ha doncs adjudicat per un import de 180.000 euros, tal i com us deiem, i en el cas del mercat del Bon Pastor es tracta de la construcció d'un nou edifici, ja que l'anterior es va enderrocar i l'activitat comercial es desenvolupa actualment en una carpa que actua com a mercat provisional. Les noves instal·lacions del Mercat del Bon Pastor comptaran amb una sala de vendes d'una vintena de parades i seguint el model Barcelona de remodelació dels mercats està prevista la incorporació d'un autoservei. El nou mercat tindrà també un aparcament per a clients de l'autoservei i el mercat, una nova zona logística de càrrega i descàrrega en reserva de places de vehicles industrials i un espai dedicat a la brossa i al reciclatge. El magatzem serà independent de la zona de càrrega i descàrrega i tindrà accés directe. Molt bé, doncs ara si sí, ara obrim plana cultural perquè la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barberó us ofereix avui dins el Club de Lectura la xerrada El Fotógrafo, Givert, Lefebvre i La Le Mercier. La Biblioteca Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 6 us ofereix avui a dos quarts de set i dins del Club de Lectura de la Biblioteca la xerrada del Fotógrafo, Givert, Lefebvre i La Le Aquest mes es comentarà el còmic El Fotógrafo de Givert, Lefebvre i La Le le Mercier i es repartirà el llibre del mes que bé. És una activitat a càrrec de Susana Álvarez i cal inscripció prèvia. I un altre punt cultural ens porta a parlar del museu que dedica al pare Manyanet i que s'obre al públic a Sant Andreu. L'escola Jesús Mari Josep, fundada per Josep Manyanet, acull des del 2004 un memorial dedicat a la vida i l'obra del seu fundador.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 la major part de la seva vida. Josep Mañanet, a més de fundador de les congregacions dels fills de la Sagrada Família i les missioneres de Natzaret, a Sant Andreu va fundar l'Escola Jesús Maria Josep,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 Durant 30 anys, el pare Mañanet es va centrar en l'educació dels infants de classe obrera. Va morir a Sant Andreu l'any 1901 i les seves despulles són sota l'alta major de l'església de l'escola Andreuenca que ell va fundar. Aquesta i altres curiositats sobre la figura d'aquest religiós i educador es poden descobrir en aquest memorial. Un memorial, el del pare Mañanet, que es va inaugurar el 2004, però fins ara no s'havia obert al públic. L'historador Joan Pallarès hi ha posat remei. Un diumenge al mes farà una visita guiada per aquest petit museu farcit d'història Andreuenca. Doncs com ja sabeu, en Joan Pallarès és un dels col·laboradors d'aquest programa i amb ell doncs, a més, a, avui no, però més endavant sí que podríem parlar d'aquest tema. El que fem ara mateix? Doncs una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! No vull res més que com com ets important. Amb tu jo em vaig fent gran. Ja no em passa pel cap res són molt Ja no ens espero ajudar-me a ningú més. I jo, hi ha cops que no et vull mirar. No sigui pas el cas que em passi d'estimar. Jo em vull cansar. Fes-ho perquè tu vols fer-s'ho de gust, que ja vull per sempre la amb tu, perquè sol no vull trobar-me ni demà ni més enllà. I és que saps que sol Que faci res, que ja ho fas tu. Toca'm com tu saps, ningú em va saber tant. Ni fes que vulgui el temps, que tinc un món sencer. Vull oblidar-me ja d'imaginar els somnis que sé que m'arribaran, perquè sol no vull trobar-me. Yeah. Yes, because I've got Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tal com us hem informat abans, ahir es va realitzar el Consell de Barri Extraordinari de, de la Sagrera. Precisament es va fer el casal de gent gran la Palmera. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del seu telefònic el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor José Barrero Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, perquè va hi va haver-hi molts temes a eh, destacar en aquest Consell de Barri Extraordinari. De fet, un dels més importants, podríem dir, que va ser el de la cobertura provisional del pati de l'Escola Pegasso, no? Sí, bueno, ahir el Consell de Barri Extraordinari tenia dos punts a tractar. Un era aquest a la coberta de la pista de patinatge de l'Escola Pegasso, i l'altra era la reurbanització del carrer Sant Antonio Maria de Claret des de la Meridiana fins a Costa Rica Garcilaso, tornant per Passatge Coelho, que encara que en la primera fase només desfarà Sant Antonio Maria en el projecte ja inclou el Passatge Coelho també. Bé, sí, com bé has dit, eh, lo més dur i el més important que es debatia eh, o que va portar a debatre era a la coberta de la pista. Hi havia molts veïns de l'AMEC, l'Associació de Veïns Mediano Zero, que estaven en contra. Uh -huh. eh, suposo que més que en contra per la coberta en si, sí, per la falta i la manca d'informació que han patit, i el que sempre diem des de les entitats, que la transparència i la informació és vital per i la ciutadania estigui tranquil·la. I, bueno, uh -huh. hi han coses que no es poden evitar. Jo no sé, eh, al final, com arribaran, perquè al final quan va parlar el regional districte, la gent se va tranquil·litzar una mica, però uh -huh. el problema més gran que hi ha ja, són els sorolls que uh -huh. munten en les pistes i després els horaris que no es respecten mai. Uh -huh. uh, quan vam fer la primera proposta d'aquesta coberta, sí. nosaltres el que vam dir és que eh, sempre que respectessin, sempre que fos una millora, perdó, una millora per tots, escola, uh -huh. veïns i patir congrés, Sempre que fos una millora per tots, les tres bandes que juguen aquí, eh, estaríem d'acord. Si no, evidentment no, perquè el que no podem és fer és perjudicar al ciutadà Clar. per una entitat privada o per una escola, encara que sigui pública. sí o sigui uh -huh. que eh, tots han de sortir beneficiat. Enteníem que la coberta aquesta pot absorbir molt el soroll, el qual ja no pujarà tant cap als pisos alts, i a més a més, en una segona fase fan un tancat de cortina, però ja no és tancat. Allò... Sabeu tots que aquesta escola està construïda en espai verd. Uh -huh. La zona verda no la volien mai en la segredat per zona d'equipaments, però com que allà es van construir, els anys que es van construir, aquells habitatges, sense tenir en compte la necessitat d'equipaments ni res, pues bueno després se van adonar que s'havia de fer l'escola i se van agafar terreny de lo que és el parc de la Pegaso. Uh -huh. ¿vale? Una vegada fet, ara ja això no podem canviar perquè no tenim ni diners ni espais per poder construir el que significa aquella escola pel barri, doncs sí. pues una vegada dit això, evidentment, el que s'ha de fer és, ja que estan allà, intentar que faci la tercera fase del Parc de la Pegaso, sí. que anava a canvi de que aquella s'havia quedat equipament sinó no de parc. Bien. Sí. Dit això, els veïns en contra, evidentment, no els han informat, no li han donat el projecte, eh, en fi, Eh, hi ha uh -huh. coses que no es poden fer així a la llotgera. Uh -huh. S'han emplaçat a tenir una altra reunió, on li explicaran millor. i si Això suposa una millora, perquè la coberta impedeix que el soroll pugi cap amunt, per una banda. Per l'altra, si els tancaments aquests de cortines, ja he dit que tot és tancament provisional, no uh -huh. és un tancament fixe ni d'obra. Uh -huh. Si això millora el soroll, Benvingut. Però, a més, després el, el regidor se va comprometre, que és el que ens havia fet a nosaltres també, a vigilar els horaris, que es compleixen, que no es compleixen mai, uh -huh. i també a millorar el, que són el soroll de les tanques metàl·liques, que, clar, quan donen amb els estics allà eh, a les tanques fa un soroll infernal, i els veïns doncs, porten 22 anys aguantant aquest soroll. Uh -huh. Aquest petit congrés va vindre aquí a la Sagrera, i eh, perquè es va acollir perquè venien desplaçat d'un altre centre que eren les pistes Bèlia sí. i l'Ajuntament li va treure el seu terreny que era propietat uh -huh. vale, en la qual l'Ajuntament és l'Ajuntament de Barcelona qui té un compromís amb aquesta entitat privada de donar-li una sortida i una solució uh -huh. és, és difícil és complexa com s'ha de ficar els convenis que han de regir tot això perquè clar, el petit congrés té signat un conveni en que se li de donar un lloc i, a més, hauria de ser provisional i porten 22 anys sense provisionalitat. Vull dir que uh -huh. estan aguantant també el que poden, però el que no pot és que perquè se li hagi de donar una resposta també els veïns hagin de patir el que estan patint de soroll ni històries. Uh -huh. Aquest va ser un punt molt conflictiu de, del Consell. Va intervindre molta gent. El que passa és que, bueno, per sort, al final, tothom es va calmar una mica i a la intenció, que esperem que no es quedi en intenció, sinó que es quedi en realitat, oh. de millorar al voltant les tanques que no facin surol, que no siguin metàl·liques, les chapes metàl·liques que tenen al voltant de la canxa, que també són metàl·liques, li posaran una xarxa perquè la pilota mai arribi a, la, a lo metàl·lic. O sigui, totes aquestes millores pues, van convèncer una mica a alguns dels veïns que estaven protestant molt. Després, la segona era lo de total tancament, que també és metàl·lic, intentar la part on està tocant a la pista, que és on donen ames d'estig i fan el quan o quan fiquen un punt o quan fan alguna cosa, el repiqueu aquest que fan, pues es veu que els veïns raó. Això és infernal i és molt sovint. Mm -hmm. I sobretot, lo que també s'havia compromès amb nosaltres ja com a associació de veïns de la Sagrada, el regidor és intentar reduir els horaris i controlar el compliment dels horaris. Uh -huh. Clar, si tot perquè... això no arriba a tèrmino, mm, no estem fent res, perquè uh -huh. està molt cabrallada. Uh -huh. Sí, perquè hem de dir una cosa important, que és que l'escola Pegasot funciona de dilluns a divendres, però el seu pati el cap de setmana també és obert. Una qual cosa... Sí. Sí, les sí, molesties dels no, veïns... Uh -huh. Las molèsties són eh, dilluns a dimensi, tots els dies, i a més fins a horaris tard, perquè el diumenge a la tarda també van los de petit congrés a, en... a ensenyar ja, a entrenar. O doncs... sigui, eh, és un moviment que està bé que els espais públics tinguin dinamització i que tinguin activitat, però, evidentment, sense molestar a ningú. Uh -huh. I això és lo que des del districte s'ha quedat, crec que s'han quedat en la de que s'ha de fer alguna cosa per evitar aquestes molèsties al ciutadà, però que, a més a més, han de tenir clar que, sobretot, el compliment és l'Ajuntament qui ha de fer complir, perquè uh -huh. el petit congrés té unes normes, però si no les compleix, algú li ha de fer complir. Uh -huh. I no lo fan. Eh? Donc... O sigui, no és la Guàrdia Urbana que quan arriba, si han de tancar a les 10 i mitja, pues que a un quart de 11 estiguin allà dient ei, aneu tancant, que després fa soroll. Uh -huh. vale? Que això és el que ha de ser per pues, normativa de, a més, a més, també s'ha compromès a fer un estudi de, de, de, de sonoritat, no? Uh -huh. Perquè els eh, decibels que surten, crec que passen molt l'estipulat la, per l'alumnat mateix. Uh -huh. Doncs tinc aquí a, a, a mi, a la meva companya Susana Avila, que et vol fer unes preguntes. Hola, José, Bon dia. Hola, veure, bon has comentat abans que tot aquest tema de cobertura del patí de l'escola Pagaso hi ha hagut com una falta de transparència de, no sé, des de l'Associació de Veïns. què? No, que hi ha ara, no, no he dit jo cap a l'Associació de Veïns. Nosaltres evident, tenim el projecte, des del mes de juliol estem informats, desde que se va a plantejar. Uh -huh. dit, alguns veïns es queixen, sobretot els que són d'aquells habitatges mateixos, sí. perquè demanaven més informació. Però no és l'associació de veïns de la Sagrera, que nosaltres sí que hem tingut dos reunions al respecte uh -huh. des del... i uh -huh. tenim el... tota la documentació del projecte. Vale? Uh -huh. El que passa és que, precisament, a l'associació de veïns Meridiano Zero, que són els veïns d'allà, de l'hipercol, uh -huh. uh -huh. aquells no la tenen, i a més a més eh, demanàven més informació i sembla ser que no sigui donat. El regidor de districtes s'ha compromès abans de començar ni de tirar davant el projecte a informar-los a dir-li. Jo no ho diria que és una falta de, tra de transparència, uh -huh. perquè veig que el districte ho està intentant fer el més transparent possible. el que passa és que no ha sigut capaç de veure a on s'havia d'informar- i aquí bé. Uh -huh. ¿vale? Eh, a nosaltres important. sí que ens han informat per associació de veïns, una entitat que tenim un pes específic dintre del barri i sí que ens han informat, però a lo millor no són bueno, no, no les persones que viuen allà ni l'associació de veïns que es va crear precisament els problemes que mantenien amb la empresa Cebasa en el seu dia i que allà n'hi ha una altra associació de veïns només pel tema dels habitatges de Cebasa. Uh -huh. ¿vale? Acord, doncs, I aquests són han d'estar més informats. Mm -hmm. És important aclarir que s'ha fet tot el procés d'informació, i ha hagut experiència, és important aclarir això. També has comentat que hi ha hagut una mica de conflicte entre els diferents veïns, una mica de controvèrsia. No sé si ens podies fer un resum de quin tipus de controvèrsia ha aixecat aquesta, aquesta cobertura. Bueno, a veure, però la cobertura lo primer que la controvèrsia primera i més gran que es pot trobar aquí és que a veure la pista que esta continua sent provisionalitat. La cobertura de quea pista no ha de ser al pati congrés, eh? és una cobertura per a l'escola Pegaso que guanyarà mon podemdem fer les activitats perquè penseu que ja està el príncep de Viana, que és institut i l'escola Pegaso. Eh, no me senten un gimnàs i lo comparteixen, però no dóna l'abast per totes les activitats físiques que han de fer. a lo qual quan tinguin aquesta pista, pues, si plou o no plou, podran gaudir de fer les seves activitats amb més disponibilitat. ¿vale? Uh -huh. La controvèrsa és, eh, ha de continuar allà el petit congrés o li han de donar una resposta? Jo crec que li hauríem de donar una altra resposta, però evidentment, sapiguen que avui, nosaltres mira si estem pendents del pla d'equipaments i que tampoc no se soluciona la situació econòmica per la que travessem ara no és la més idònia i demà hem de donar una resposta d'un poliesportiu, un PAC-3 amb tres pistes, que és el que necessita uh -huh. aquest, que a més no és per patir congrés, torno a dir, és un equipament públic que utilitzarà el patir congrés també. Uh -huh. Mentre més aviat se faci, aviat se quitan totes aquestes, o se treuen aquestes controvèrsies i aquestes problemàtiques, però de moment no veiem la possibilitat de que es pugui fer. Mentrestant, li donen aquesta alternativa de professionalitat d'una altra vegada i els veïns no estaven molt d'acord i per això on deien que no, que el que no volia que estigui allà més, has de dir que, bueno, que si es milloraven les condicions en les que estan, doncs pues que sí que podria ser. Uh -huh. si, evidentment, nosaltres pensem, si milloren les condicions per tres bandes, com he dit al principi, guanyen els veïns, guanya l'escola i guanyar el petit congrés que estarà en unes condicions una mica millors. Però contra, eh, contra partida, a contrapartida, respecte horaris, fins i tot si cal rebaixar-los, que no durin fins a les onze i escaig de la nit. Eh? Uh -huh. Si s'han de baixar a mitja hora o si s'han de baixar una hora, que es rebaixin. Uh -huh. I, a més a més, no es complir, que ara és que avui per avui això és una desbaixa. No compleixen mai, i això tenen raó als veïns quan es creixen, no compleixen mai, eh? Fiitat del ele se l'havia arribat a mi a dir que bueno, que si no cumple és culpa de patir concrets no perdona l'ajuntament el, el district està per fer complir uh -huh. i si no compleixen, hi ha més maneras de fer-li complir, sancionar tres partides, tres setmanes sense poder entrar uh -huh. mm, ràpidament cambiaria l'actitud de no bueno perquè, clar ara eh, bueno no cumplen que le haremos no no cumplen sancion i llavors veràs com si sí que compliran. Eh, hi ha un horari que s'han de respectar i no s'estan fent. I després també, el que vas dir, eh, tothom són molt proclives a sortir dels puestos, i la xerradeta, i la petadeta, i no sé què, i, bueno, eh, escolta, eh, estem en un lloc que, com que els pisos aquests són tan alts i fan un res cap amunt, els veïns estan ja molt fals, eh? Va haver-hi un veí que va ser dels que van contribuir a que poguessin anar allà, va estar en signatura del conveni, i l'home estava allà, doncs, desquistat també, perquè deia que, home, que en 22 anys, i que no havia vist mai, que comencin a no respectar horaris, a no fer cas de lo que es diu, ni les consignes de sortir en silenci. Bé, bueno, l'intimisme que, nosaltres, per, per desgràcia, tenim molt aquí a la ciutat, eh? Un altre tema que no ens, no ens agradaria oblidar-nos és de la reurbanització -re dels carrers Sant Antoni en Maria Claret, en passatge a Coello, no? Sí, sí. Això com ho tenim? Bueno, aquest pues, està bé, no és tot el que voldríem, perquè evidentment nosaltres volíem que fes abans, però com que ha de passar a la exposició pública i no sé què, el projecte ja estava fet, ho vam presentar, eh, la majoria de veïns, o ben bé diria tots, estaven bastant d'acord en com se quedarà el carrer. Uh -huh. Queden uns flecos que s'han de polir, eh? com és la vorera que travessa eh, la meridiana, perquè volien que fos vorera passant, eh, perquè els cotxes s'pigan que entran en zona pacificada eh? uh -huh. també queda de resoldre per mobilitat la problemàtica de Costa Rica, Santtoni Medi de Clat, passatig uh -huh. de Coello o Garcilaso uh -huh. tenen un projecte que pot ser una resolució bastant bona, però sabem que punts conflictius, però por' de més la desblo la reurbanització està força bé i també havíem tingut molta informació de com se faria, uh -huh. està sent bastant participativa, eh, només dir que el que ens agradaria és que pogués fer abans i les obres no començaran fins al setembre del 2014, uh -huh. més o menys. Clar, això, pues, nosaltres que estàvem patint totes les obres que hem patit aquí al carrer Honduras, a la Tornada de Claret, per l'estació de la línia no i per no sé què, per no sé quantos, pensàvem que acabarien d'obres i no que ara estem sis, vuit mesos, deu mesos sense res, però ara tornaran després, al setembre, a obrir. Lo més lògic és que hagués sigut una continuïtat, però, bueno, s'emparen en que, que la dificultat econòmica que existeix, doncs pues que no hi ha pressupostos, que estan rascant els pressupostos de com poden, que se sap què s'ha de fer, però s'ha de buscar el finançament. Bueno, uh -huh. al fi, el que interessa és que es faci bé. Mm... Tot voldríem que el que s'ha de fer que es faci ja, però, bueno, si no pot ser, pues, què direm? I les obres de de la plaça de l'Assemblea de Catalunya ja han començat? Sí, van començar el dia 14... Eh, 14 d'aquest no, no, perdó, de novembre, el dia 24. Oh. No, no, perdó, el 14 de novembre van començar, sí. Just... Ja gairebé porten un mes. Tot just acabar la festa fent... major. Sí. Eh, estem fent una reunió de seguiment... Uh -huh. Hem creat una comissió de seguiment de les obres i, de moment, pues, estem bastant d'acord en el que s'està fent i portant la terna. Uh -huh. Han sortit, com totes les obres surten inconvenients, s'havia dit que el carrer Filipina no estallava, que l'ocupació vial seria més petita, però s'han trobat que el col·lector eh, de la calle Antilla Filipines no estava connectat amb el de Martí Molins Garcilaso, i s'havia de fer la connexió i han hagut d'ocupar... No és una mica més d'ocupació que vam expressar, sinó que s'ha hagut de tallar el carrer Filipines. Mm. Però això suposo que ara ja està solucionat perquè vam dir que seria fins al 6-10 de desembre, aquest tall de carrer, i després que ja s'obriria només un carril i la resta quedaria ocupada. Jo aquesta setmana no he pogut passar, no sé si ja s'ha tornat la, la circulació al carrer Filipines o no, en un carril, Uh -huh. Però bé, bueno, suposem que això són mals menors que de vegades se troben coses que no t'esperes, uh -huh. no? no? Pues, clar, si se troben que el col·lector no està connectat, pues, evidentment, si se fan les coses, el millor, el que diem sempre des de la, societat, de la societat, és que es facin bé. Si ha de fer una mica més o s'ha de fer una mica més d'ocupació, doncs pues, mira, mala sort, però la qüestió és que es faci bé. ¿vale? I hi ha algun tema que t'agradaria tractar abans d'acabar? Bueno, pues sí, aquí jo diria, perquè una altra de les coses que a l'associació de veïns no estem d'acord, i ho hem expressat moltes vegades, i continua sortint, és es que com el carrer Garcilaso està de doble direcció, eh, ara, pues clar, el que intenten des es que de mobilitat és que pujant, es pugui girar a l'esquerra en passatge cohello, quan estigui acabat. Uh -huh. Per nosaltres, això no és una necessitat, perquè pues, el que volem que és es que no sigui de pujada, només puja l'autobús, hauria de pujar, perdó, l'autobús <laughs> sí. ha de buit, però no ha d'entrar al Passatge Coelho per res, uh -huh. perquè gira la Meridiana. Uh -huh. I als cotxes particulars, com que no haurien de pujar, no tindríem la necessitat d'estar fent aquesta història de si podem girar o no podem girar al Passatge Coelho. Uh -huh. Al Passatge Coelho podrem girar entrant per la Meridiana Garcilaso cap avall, girant a la dreta per entrar els pàrquins del carrer Honduras i a la zona aquesta. Evidentment, això sí. I des d'aquí vull fer una crida a mobilitat que tingui en compte que aquí, a La Sagrera, també demanem el que està a tota Barcelona i a tot l'example. És carrers d'una única direcció, sempre que es pugui. Aquí tenim Carcirasso de baixada, Felip II de pujada. Mm. I no han de tenir pujada i baixada en un mateix carrer. I ho estem demanant i, bueno, de moment continua sortint als planos, com que Garcilaso és de baixada i de pujada i, a més a més, estan fent els estudis per intentar que aquest gir es pugui realitzar. Uh -huh. Nosaltres no estarem d'acord. ¿vale? D'acord. Doncs, Josep Barbero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que en els propers dies puguem anar parlant també d'altres temes que afecten molt directament a tots els veïns i veïnes de, de la Sagrera. Doncs, Molt bé, moltes moltes gràcies, gràcies i ens sí. trobem en un altre moment. Vale, moltes gràcies a vosaltres. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i atenció perquè avui us tenim preparada una sorpresa. Però bé, us la comentem després. Sense pistes. Sense pistes. després, vinga va. Ara una mica de música i tornem. We'll Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Benvinguts, benvingudes, senyors, senyores, 91.6 de la freqüència modulada en companyia d'animals, la secció que ja ve a en habitual amb tots nosaltres, amb Roser Castells. I aprofitant que estem ja a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 comprovar que la residència és legal és a dir, que té tots els papers, tota la documentació en regla, perquè també amb això doncs hi ha hagut grans fraus i hi ha llocs que potser no agafen molts animals, cobren molts diners i després potser no, no compleixen els requisits legals que convé i per això si no tenen la documentació verificar. És a dir, verificar... assessorar on trobar doncs, aquestes cases d'acollida d'animals? Sí, sí, sí sí. El, el, el, això que et dic estem dient ja quan tu vas a visitar una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 aleshores, el que ens dius tu, l'abandó, l'abandó o sigui, moltes vegades aquests cadallets que en la dalt són tan bufons a l'estiu ja no fan tanta gràcia i llavors es pensa més en això, ah, el Caram. deixo tirat en un parc, en una carretera, això, mai llavors, tu dius i, què, i si no és assequible la residència a veure, les residències de gossos no són com els hotels en el sentit econòmic, els hotels de persones ah, si tu tens un animal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 que vaja, és, una, Penat, és, és una, una opció que no ens podem ni plantejar ni considerar llavors, que busquem residència, doncs si et sembles això, un, una pàgina web per trobar-ne doncs. les tres dobles ve baixes punt, punt residències perros la torno a dir, eh, perquè és una mica les tres dobles ve, el dockspain escrit com en anglès, eh? dockspain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 per als diferents continguts del programa de tot un poble i també tenen l'adreça de correu electrònic informatius arroba rtb, baixa, guió, mig, fm, Fins aquí, la secció d'avui, tinguin molt bona tarda. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs aquesta era la sorpresa que teníem preparada per tots vosaltres, a saber doncs, de quina manera podem tractar, podem cuidar els nostres animals, i més ara en època de, de Nadal. Doncs el que fem ara mateix, anem ja directament cap a la nostra habitual agenda, comentar-vos algunes de les activitats, alguns dels actes que hi ha preparats per als propers dies, Comencem parlant de la llotja de Sant Andreu que us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre. La llotja Sant Andreu al carrer Paramanyaner número 40 us ofereix l'exposició del treball de l'alumnat de les arts del llibre amb cadernesí gravat i tècniques d'estampació. Doncs Recordar-vos que la llotja de Sant Andreu és una entitat que és d'aquí de Sant Andreu i que es troba al carrer Paramanyaner número 40 i si voleu contactar amb ells, doncs, teniu diferents formes. Una, les més directes al telèfon que és el 93 408 6789 uh, També tenim un mail que és a guió i Ara, doncs, el que fem ara tot seguit és acostar-nos aquí al barri de la Trinitat Vella perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero s ofereix al seu club de lectura. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galicia número 16 ofereix al seu club de lectura general cada primer dimecres de mes fins al maig de dos quarts de set de la tarda a vuit del vespre. Es tracta d'una activitat gratuïta per persones interessades a compartir la lectura i amb ganes de llegir. És un, el grup està conduït per una persona experta en literatura que farà que les sessions siguin dinàmiques i que hi participi tothom que hi vulgui. Cada més es reparteix un llibre que es comentarà el mes següent: la temàtica doncs pot ser general des de novel·la, passant per compte, còmic o poesia i no ens movem de la biblioteca de la Trinitat Veïlla José Barbero perquè també us oferiràs i ja en tot cas us oferirà demà, Rodari Carrodaràs. La biblioteca de la Trinitat Veïlla José Barbero, recordem que està al carrer Galícia número 16, us oferirà demà dijous a les 6 de la tarda i dins les activitats de Sac de Rondalles de lletra petita, la narració del conte Rodari Carrodaràs, a càrrec d'Albert Marquès, és una activitat per a una mainada a partir dels 3 anys. I ara doncs, el que podem fer, després de visitar la Trinitat Vella, la seva biblioteca, ens anem cap al Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix la conferència Andreu Nin, vida i obra d'un heterodox. Demà dijous a les 7 de la tarda al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix la conferència Andreu Nin, vida i obra d'un heterodox a càrrec de Palai Pagès, doctor en Història per la Universitat de Barcelona. La xerrada girarà al voltant de la figura d'Andreu Nin, que és fundador del POM. Va ser conseller de Justícia de la Generalitat Republicana i traductor de les grans obres de la literatura russa al català. Aquest acte es farà a l'auditori del Centre Cultural en Can Fabra i és una activitat organitzada per Tot Història i Associació Cultural, on hi col·labora el Centre Cultural Can Fabra. I més coses a comentar-vos, ara que hem visitat la Trinitat Vella ja i Sant Andreu, ens anem cap a la Sagrera, perquè la Fundació Sagrera ofereix l'Espai 30. La Fundació Sagrera ofereix l'Espai 30, un nou projecte de la Fundació de d'adultar el barri de la Sagrera d'un espai amb clara vocació social on, a banda de les activitats de les entitats del barri, es pugui dur a terme un projecte de caire multidisciplinari. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, nosaltres el que fem tot seguit és recordar-vos que demà també serem aquí amb tots vosaltres, així que donar les gràcies al Francesco Miguel i a la Susana Vila i ens això. demà. a la mateixa hora que va ser una molt bona tarda. Adéu-siau.